Makanya tu kiai gonrong itu, yang bukan jilat pantatnya pendeta-pendeta itu, namanya, dia <tuh> <tuh> bukan kiai setan itu. Kalau kiai dia harus taat kepada perintah Al. Dia masa undang-undang ahok di tengah kita ini demo sampai panas-panasan, saya juga ikut demo 411. Ha? Sudah bawa samurai begini panjang, pikir saya bukalah ini lah tidak? <laughs> Demokrasi rupa-rupanya. Padahal saya sudah suka-suka mau mati ini. Apa ini? Apa yang ibu bapa lihat mercy kapir pakai Lamborghini? Allah Allah ya karib. Saya kalau lihat orang itu orang Islam pakai motor bebek dia pergi ke masjid saya keluar air mata menangis. Saya lihat kakek memakai bensin di mana-mana pakai Lamborghini, rambut merah, ibu ibunya istrinya, anak-anaknya rambutnya kuning. Oh, mau muntah saya ya Allah. Muak saya pak, nggak tahu kenapa memang Allah berhak membolak balik hati manusia. Manusia muak saya kenapa nggak tahu? Barat remote kita ini sudah diatur, sudah di setting oleh. Sutradara. Kebetulan kan memang di Indonesia ini kan orang kalau bicara soal kafir ya, kalau pak Ustadz yang di sini di masjid mana mana langsung berani tude poin begini. Karena beliau tidak pernah kafir. Tapi kalau saya yang rasa kafir, bagaimana? Saya tidak tahu. Contoh begini, masuk gereja kita kan sebelum masuk masjid ke sana dulu bersuci dulu berwudhu. Suci dulu tangan di Apa Dibasu supaya ada bahasa Halus yang Allah berikan Tangan ini jangan sukatnya Allah Memang bahasa Islam ini Lembut sekali Nah baru kita masuk masjid Setelah sampai di dalam masjid Tidak mau tahu Yang di sebelah kiri kanan muka belakang Your self realization Your God realization kesadaran pribadi mencapai kepada kesadaran Tuhanmu masih masing-masing Allah mau pakai gaya begini atau mau pemanasan dulu <tuh> di Tangerang kemarin saya ceramah itu kan begitu di samping saya kakek-kakek opa opa, sudah tua sekali Imam sudah mahasiswa saya baca ayat dia masih pemanasan Allah <tuh> Sampai dia miring begini. Allah Iqbar. Ini kalau suara tarawih 23 rakaat, bisa encok model lagi. Karena saya Islamnya Islam standar. Jadi saya agak kaget. Oh Allah Iqbar. Cuma satu kali seragam semua. Yang pakai jenggot ada di dalam masjid. yang setengah satu senti seperti saya ada yang bahkan yang tidak pakai jenggot juga kumpul semua NU, Muhammadiyah, Wahabi, semua sama wahdah kumpul satu jamaah ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau dikatir sana tidak boleh protestan gerejanya sendiri kebaktiannya sendiri lagunya sendiri ajarannya beda kitabnya beda Makanya kalau pendeta ketemu pastor di jalan begini, kalau kita ustaz-ustaz kan salam. Asalamualaikum ustaznya yang mau ke mana? Ah ini kata Ustaz Muhammad